Al-Shari'ah, Rahimahu Allah Taala, wanafana bilmuhi fi al-daa'een, awaluhu, thumman taqilil Asalnya pemak tuman takil jaza dengan sukun tu, ah, tapi akuan ah, se ini ah, dia panggil dia aje lilwazni, ah, karena wazza se ini diberbarahkan. Ah, fanzur ila nafsi ketum mantakili. Summa ay summa ba'da nazarika Fi ahwali nafsika Artinya kemudian Selepas daripada fikir engkau Pada segala kelakuan diri engkau Intakil pindah ulimu Lin nazari Apinlah bagi fikir di akwalil alami pada segala kelakuan alam al mansubi yang dibangsakan ila jihadil uluwi kepada jihad atas lepas pada mu fikir dirimu kamu pindahlah bagi pada segala kelakuan alam yang dibangsorkan kepada diha'atuh wal muradu dan yang dikehendaki dengannya dengan alamil ulwi itu akanannya ialah martafa'a minal falakiyyati iaitu barang yang ha, terangkat ia ha, barang yang tinggi ia tu danang alam ulwi barang yang tinggi ia gapo barang minal balakiyati daripada segala falak barang yang tinggi daripada segala falak Gapur tu daripada segala pala Min samawatin Daripada segala langit Wa kawakiba Dan bintang-bintang Wa arshin Dan aras Wa malaikata Dan segala malaikat Wa ghairiha dan lain-lainnya lain daripada kura itu dikenaki alam sebelah atas. Wa qawluhu thumma supli akhtamusanah thumma supli ay thumma taqil lina zari fil alamil mansubi li jihat supli. Kamu dia pindah olehmu bagi berfikir pada alam yang dibansarkan kepada jihad bawah Walmuradubihi Dan yang dikehandaki dengannya dengan alami subli Kulluma nazala Tiap-tiap barang atau selian barang yang uh, rendah daripada Anil Bagpalakiyati. Amaran ha, yang rendah daripada tugas panya alam supli semua tu ilamun <tuh> patiil 'alamin. Hengo kepada terputus alam, hengo kehabis alam itu panya alam supli. Ah, ha, kemudian dengan murak belatu seperti apa panya alam supli? Kalhawai <tuh> Seperti angin Ini pun masuk dalam alam supli Karena murahnya Barang yang rendah daripada Pahalak tu murah-murah ma... murak alam supli semua tu Kalau gitu Udara angin ni masuk dalam alam supli Lagi kanaknya Wasahabi dan awan Walha Kalau kita kira zuhid Angin ada setengah atas tengah bawah Uh, awal terpatut bahasa di atas lagi tapi tak dah, dah murah dengan alam ulwi itu kena ke segala palak daripada langit uh, matahari habita arah uh, murah dengan alam supli barang yang rendah daripada para perlakian hingga kepada habis alam uh, seperti hawa, angin, udara Was sahabi dan awan Wal ardi dan bumi Wa ma piha dan barang yang ada pada ardi Seperti apa barang yang ada di dalam bumi Kal ma'ad seperti segala ma'adin Segala kelihan kita panggil Kelian biji lah. Segala biji emas, biji ferok, biji besi Macam-macam tu dalam bumi Haa nah. Ia panggil ma'adin Segala ma'adhan Segala ah kaliyat Kaliyat Kaliyat Kaliyat emas perak, ah Kaliyat besi Kemaka Itu buah barang yang ada dalam bom Itu masalah alam supli semua Wal-bihari Dan seperti air laut Wal-nabati Dan tumbuh-tumbuhan Wa-ghairi zalika dan selain daripada zalikal malik bila lagi banyak lagi kayu batu dan tak ada bila lagi kemudian padas tadil lubiha maka maka engkau berdali dengan dengan al mazkurat dengan yang tersebut tadi padas dan maka engkau berdali dengan dengan al mazkurat Minal alamil ulwi Was supli Semua tu akan boleh buat dalih Dengannya Ala wujubi wujudisani'i Atas mesti Ada tukang yang menjadikan Apa kita tengok Cara Zohir ni Benda tak ada lagi ada boleh Tak ada tukang yang buat ha, Tentu kena ada tukang Itu ha, dia Kata-kata ya, bahasa adat Berlaku sabit dengan tukang kalau tak ada tukang yang buat Kita tak terima Nanti dia ada sendiri Nanti tak ambil tukang Itu hak bahasa adat saja Lepas tu bila klik cara hakiki Kau sangat lagi lah Benda yang pada asal tak ada Tiba-tiba nak ada Nanti tak ada tukang yang ada Untuk kita tak terima Akal yang salim Akal yang sejahtera Tak terima nanti ada Nanti tidak ada tukang hmm, Tengok tu Kau ada kuat tu jadi ha, kita tak bimun lagi dia ada sendiri gitu. Kali kita ha, bila ada tanya lalu tukang mana buat? Tukang mana buat? Jadi kita tanya tukang. Soalnya ni tukang lah. Saya bercakap umum. Dulu nya tak ada data-data ada. Tukang mana buat umum? Demokrila. Ha, Suatu ada. Bersabit dengan tukang. Tak bimun lagi ada sendiri. Tak sabit ngah tukang. Tu soalnya, maka alam sebegini endah dan bagus bosanya, terdiri, teganya. Ha. Kita tak kita nak terima boleh? Ada dengan tidak ada tukang, tak tahu. Ha, tu. Dengan segala alam ini, keberdali dengannya Atas mesti ada tukang. Ha. Tu soalnya, tak tukang itulah kita kata Tuhan. Ha, Tuhan, ala wujudi wujudi sangi. Wa sifatihi atas pada suhani Haa, mesti Ada segala sifatnya Sifat tukang Haa, tapi kena takwil lah wujud tu Karena sifat sana ada sifat Yang bahasa ada, ada sifat yang bahasa Gerti Kalau kita atas ni kan tak apa Kalau wujud bi Sifatihi Atah mesti Segala sifatnya, sifat suhani Mesti Ha, dia tu kekal Mesti sonic tu esor Kalau berbilang Tak boleh mengada Gatuh sebegini ha, Mesti puasa ha, Mesti ada irada ha, Menentu Ma, Mesti ada ilmu pandai Kalau tidak mana boleh buat Itu ha, kait gila kita ke hura depan Ba'innaka kerana bawa Saat kau akiranan bawwas ankau wahai mukhaffaf tadidu kullam min huma ankau dapati akat tiak-tiak daripada kedoonyo apyak-apyak daripada kedoonyo dua al-alamain tani akat-tiak-tiak daripada kedoonyo dua al-alamain mana tu kruwak al alam alaman ulwi al-alamil ulwi was subli ada suara sikit Aka dapat tiak tiak tiak daripada keduanya daripada al-alamis subli al-alamil al-wiyi was subliy. Jadi ha, terusorah. Ha, tiak tiak daripada dua alam subli alam ulwi wiyi subliy itu masyhulah. Aka dapat ti di melengkapi abijihadin makhsusotin. Ha, tengok dia ada pada jihad tertentu dangi aduk jehak sebelah atas bo mi sebelah bawah aa bi jehak ti makhsuṣah wa amkinatin mu'ayyanatin dan jugaknya aa tempat-tempat yang tertentu nah halangi tempat yang tertentu bo tempat yang tertentu pokok-pokok tanam -pokok melau ai lau ulak ubi di situ ada tempat tertentu dia panggil sifat bagi alam semua tu Sebab tu tak boleh kita nak bangsa ke tempat dan jihad kepada Tuhan Dia nak membunyai kesamaran tawahum kepada Tuhan itu baru uh, Tuhan serupa dengan alam Kalau dibangsa ke jihad kepada Tuhan tak Habis uh, tu bila kita bahas itu kita nafi dulu Kerana Allah tidak serupa dengan makhluk kita nafi dan maka ha, Allah sebut belatu sebut lah ni ha, kita serahkan murak ha, kepada pengetahuan ke, eh, kepada pengetahuan Allah taala ha, hak yang zahir tu bukan murak ha, tak situ dulu hak yang zahir bukan murak mana hak do waham di kita kata tu hak tepat itu Allah maha suci daripadanya kerana jihad itu sifat bagi makhluk sifat bagi alam juga tempat pun sifat bagi alam Haa, dia dia Kali gitu, bila kita nafi situ Fah apa murah, ha, makna murah Allah lah yang tahu Ah, ha, tu orang panggil At-Takdih wa-Tanzih Haa, baru watafwit, baru serah Haa, kita nafi dulu Haa, kita nafi makna Waham bagi kita ah ha, makna yang kita dah perhatikan tu Jihad tu ialah sifat makhluk Ah, ha, betul-betul tu pun Sipak bagi makhluk Tengok langit di atas Bumi di atas bawah Itu dia Dan pokok haa, bertepak Tentu Ah, Pokok tu duduk situ ah Pokok ni duduk sini Ah, Kayu tu di situ, batu tu di situ Biji tu duduk di situ Ah, Tengok, di bawah Jalan, tu orang panggil Sipak bagi alam Allah Ta'ala Maha suci Dari Surah Dari Surah Alam Itu ha, kita nafi Dia panggil Tantri ha, Lepas tu apa Murak yang Tuhan kata Apa dia teristawa Alal-Aus Kerana ayat tu Dohi makna lo ra'asa Di antara makna dia tu Bertepak ha, Kerana berjiha Hak kata-kata ha, Di belakta Itu Hak tu dia panggil ha, Waham ha, Kita nafi dulu kita nak pidi bukan nafsi pak jadi jadi silap hah ha orang kita nak tuduh tu orang dia kata menafi sifat makno waham tuduh nah tu ha bersifat dengan istiwa tapi apakah makno kwa mai istiwa yang kanak ki tu apa yang awak bubuhkan ruk idah ha dia ny pusing putar belik kata orang menafi sifat Bagaimana api sifat Tuhan? Eh? Salah itu betul. Sifat hak wajib bagi Tuhan, eh? kita kata tidak itu salah. Tuhan eh? sifat dengan qudrat, kita kata Tuhan eh? tak sifat dengan qudrat, salah. Tuhan eh? sifat dengan wujud, kita kata Tuhan eh? tak sifat dengan wujud. Salah tak salah ke kan? Bila tak sifat dengan ada, gak tak ada lah Tuhan. Eh? Tak cukup. Bila tak sifat dengan kekal, gak baru Tuhan. Eh? Tak cukup. Tak bersifat dengan esah Agak berbilailah tu eh? Tak apa Tak bersifat dengan istiwa. Salah tu eh? Waya atas dia Istiwak Hak gada-gada Apakah Maknuh Wama Yang dimaksud tu apa Adakah istiwa Maknuh jihad sepanjang ni Tak Doktor tu Bukan tak sifat tu Tak ha. maknuh Hak waya tu Dah Kerana itu Sifat makhluk ha, Kita Apa dia kata istiwa? Maknuh istiwa? Dia tahu Kita tak tahu Murak tu nak jalan salah ke jadi awak letak tu have jihad tepat pas mengakunya salah tu have jihad tu have tepat jihad ialah ayat ni haa, ni tak silah tu bukan menampi sifat maknum lah tu memberi waham Tuhan tu makhluk memberi waham Tuhan tu hasil upok aa baik aa kemudian aa Tuhan sifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis aa layi sakamislihi syait dia pengitan zih patu seroh Allah maha suci daripada serupa dengan makhluk ah kalau gitu mana sifat yang memberi waham hak ia beri waham tu Allah maha suci apa apo makna hak murak Allah lah yang tahunya ah tu pengitan zih kuatap itu jalan yang salah Kamalian jalan khalahnya ah dia pa kata nak menolak syubahat menolak syubhat wajib tolak syubhat tak syubhat tak apa bila syubhat wajib nolak wajib menolak yang syubhat aa tak kalau tu ha, tinggi maknapa ha ada cara makna Tuhan maha tinggi tidak nafi Tuhan maha tinggi ha, tapi tinggi maknapa aa ha, tinggi makna jihad lazim tepat tu itu lazim bahru Tinggi makna tu bukan ah ha, Tinggi makna apa? ah ha, Hancur kita dah bercara Kalau khalas tak Dia panggil tinggi makna Tuhan maham liak Tunggi tinggi pangkat ah ha, tak apa Waktu kita dah kecep banyak Kita dah kecep sama kita tu Orang tinggi tu Orang tu mengaji tinggi tu Bukan tinggi tempat Bukan tinggi jihad Terkadang yang mengaji tinggi tempat dia Renah ya ada kalau orang yang pengagi Kelas renah Kelas renah tu Tepat je tak di tinggi Kalau kita kata Rumah sekolah Kalau tempat pengagi ya dua tiga lapis Hak-hak kelas tinggi Dia boleh bawah Hak-hak kelas renah Duduk balik atas Dia juga Nanti kata Bukan murak tinggi Itu je hak Melayu kita Duduk kaya tiap Sok mu Maknu Biberapa Nanti dia Nah, Hak mana Hak kelas renah Duduk Duk pangkat ya kiko Lapis ya kiko Oh tepat tinggi dia. Tepat tinggi dia tapi pangkat rendah. Ha ah, hok mengaji hok ah, lapis kelas tinggi, hok ah, mertabah pangkat tinggi dengan mengaji lapis bawah. Ha ah, ba tengok. Ha ah, itu dia. Nan, atuna wayak ya, terbuken murak, buki semua kelimah tinggi itu makna jiha semua bu. Ya kan? Ha ah, yee dak ada pemahaman. Noh de moyang tinggi pusing kliknya putar Klik kata orang menafi sifat Tuhan. Eh, Orang menafi sifat Tuhan ni salah pasti bawa pada kumpul Dia pusing kelebihan tu Haa, uh, itulah tengok orang yang Takde apa-apa, takde apa-apa Tak, terpahir, tak, erpih, seri, tak ke Haa, uh, dia nampak terbalik Haa, oh, hak-hak-hak kita mengajar ni salah Weh, besar, haa, uh, ya, ya, apa Sahabat Sebab dia pusing kata orang menafi sifat Tuhan Salah, itu betul Menafi sifat Tuhan, itu betul Salah, haa, uh, sifat yang wajib Tak boleh kita nafikan Ha, maknu dah. Ha sat ni lafa tinggi itu lafaz yang boleh tulis ta ya ngo yo baca ana tinggi. Aduh, tu lafaz pemanggil makno apa tinggi. Ha ta alif ngonu baca Tangan ngan itu lafaz makno apa. Ha ma ni. Ha ni mustahil ni jiring. Ha godak nak demo bawa kotak tangan amanun ni. Nah, ha, patutnya napi pula tangan yang layak dengan ini. Ah, itulah tepat kelas tsa rebani. Ah, kemudian ah ha, akan berdalillah dengan alam dengan yang tersebut tadi ah ha, kerana aku dapat tiat-tiat daripada dua alam ulwi dan sufli melengkapkan ha, Dia melengkapi dengan beberapa ihak Tengok langit, dia ya, atas bumi, dia ya, atas bawah Dan tempat-tempat yang -tempat tertentu Tengok kita kata batu, duduk di situ Tanya batu, duduk mana? Bila dia suruh ambil batu, duduk mana? Suruh ambil kayu, duduk mana kayu? Tu, duduk di situ, situ, situ Haa, dia tebal kayu Di mana kayu, duduk di mana? Haa, tempat tertentu Itu orang panggil sifat bagi makhluk Sifat bagi alam apa kau perhati tengok di alam tu lah Dali kata ada Tuhan Maka Tuhan Kalau bertepak juga Agak suka alam lah ha, Nampak tu nak enam Allah tu ke. kena perhati di alam Sebab tu tu dikir ni wajib hmm. <tuh> <tuh> Dan akau dapatikan setengah-setengahnya Setengah-setengah daripada Kulimin humah ada setengah-setengah daripada almal setengah kur minal alamin setengah-setengah daripada yang tersebut dari alam itu uh, muda harikan. Ada setengah yang bergerak. Uh, nah, wabah bahu dan setengah-setengahnya, setengah yang lain pula sakinan, yang diam. Uh, Tadi kata perubahan tu, tu tanda kata baru. Wabah bahu nurania, dah setengah-setengahnya setengah-setengah alam tu yang basah, yang basah cahaya tengah seperti matahari, bulan, bintang, nurania. Wabah bahu gulmania, setengah-setengah yang basah kelam, basah gelap hitam. Jadi, setengah-setengah ia basah kelam, setengah ia basah cahaya, macam-macam tu. Haa, itu dia benar ia macam-macam tu Menunjuk kata baru Berubah Dan bermula yang demikian itu Haa. Yang demikian itu mana tu Kita klik pada humiga Segala ahwah lah. Yang demikian itu Yang kita ambil pada kata al mazkur Haa Komisi ini tak apa Wazalika liga demikian itu kau nu kau nu kulle minjuma masmou masmou lam bijihati ada pak tadi kita agak ada asyik-asyik tu dimelakati dengan jeho data pak asmo tulah dalilun Alal alhudu ti Itulah dalil yang menunjuk atas baru. Sebab tu kalau Tuhan tu bagi hak lah. lazim lah zimbarulah. Hmm. Wahua dan iyalah juga zalikan dalilun ala lihtiqari. Dalil yang menunjuk atas baru. Dan baru tu juga anak tak situ pun tak apa. Dalil yang menunjuk atas berkandak ilah dan kepada tukang hakimin yang bijak lagi mutahhibin bersifat yang bersifat ya dengan segala sifat-sifat yakni sifat-sifat alwa diba sifat-sifat yang wa dan sifat yang aa, Sifat yang ya wajiblah ataupun boleh kita kata sifat yang ah kamal sifat ya apa sifat yang kan kata kamalia sifat yang masa kamal Wahasiluhu Pendeknya dalil Engkau kata gini ha, Wahasiluhu Hasilul dalil Hasil dalilnya engkau kata gini Antapula bahawa Engkau kata Al'alamuhadikun Setelah engkau Perhati didapati Allah Itu ada yang berubah menunjukkan Bahru, bolehlah kita kata Bermula alam Itu yang bahru wa kullu hadithin yang baru la budalahu tak dapat tidak baginya bagi kulli hadith min sani'in daripada tukang Hakimin yang bijak yang mutasifin bistibati nah ha, gale gitu tu natijah alam itu tak dapat tidak daripada ada tukang dia bersifat dengan segala sifat kamalia abi nah ha, tu hak cara fikih tu panggil dalil aqli nah ha, cara fikih berlaku adapun dalil naqli ani ha, wak mai ayat quran mun eh. oh, dalil naqli hak tu hak ayat sendiri asasni hak kita fikih ha, tu bib natijahnya alam tu baru bila baru tak dapat tidak ada tuan ada tukangnya tu hak cara fikih maksud fikih berlaku sah nah ha, nazak tu nazak yang sahih tu bib natijah yang sahih nah ha. Adakah سِرَاجَ اللهِ وَالْقَمَرَ أَنَّهُ مُنِيرٌ وَمُنِيرٌ فَأَشْرَقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَأَضَاءَ لَهُمْ طَرِيقًا وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ مَاءً وَأَثْمَرَ لَهُمْ ثَمَرًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتًا وَأَخْرَجَ مِنْهُ فَاكِهَةً وَمِنَ النَّخْلِ مَرَّاتٍ وَأَنزَلَ مِنَ بَاعَ يَابَهُ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَيُصَرِّفُ الْبِيَاضَ وَالسَّحَابَ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ inna la ayatin bausafa isim inna muakkad nakuh dulu ayat ni panjang satu ayat je tu panjang dalam surah al baqarah inna fi jadi fi takluk mahdu khabar inna khabar yang muqaddam ah isim dia ada di akhir ayat la ayatin ah sebab tu nasab dengan kasrah na ayatin nasab jadi isim inna Isim yang mu'akha ha, Kita tengok ayat ni Allah Ta'ala kata bahawa pada Menjadikan segala langit Wal ardi dan bumi, Waqtila fil laili Wal nahari Dan bers Dan bers ha, Kita pengen bersilih ganti Silih dan silih Berganti malam dan siang dia, tengok, cerah gelap cerah gelap, tapi oleh kerana perkara tu biasa kita tak fikir lah bahasa dia akan jadi seratusnya siapa siapa orang boleh fikir anda buat takwim, buat kelendar, boleh buat kelendar haa, tahu kata hari ni matahari, lebih pukul berapa, minit berapa haa, zuhur pula jam berapa minit berapa jadi sebiasa sabak so, Sebab tu saya buat ni Pelatuh dia dia atur ha, Untuk adat tu untuk memudah bagi hamba dia Cuba tu saya buat Jadi tukar a, penama ni Tidak tak teratur ha, Susah lah kita ha, Susah pula kita ha, Baik dia kata Silih berganti malam dan siang ha, Cirah gelap Cirah gelap kita lah kau ambil ambil apa ni ambil isim dululah supaya nak faham Inna bi khalqis samawati wal ardi la ayatin nak kau igot tu dulu bahawa ada pada menjadikan segala langit dan bumi itu la ayatin Sungguhnya beberapa tanda yang menunjuk ada Tuhan beberapa tanda bagi siapa ya ummiin bagi kaum yang berakal bagi ada angka fikir nyata kata tu tanda ada Tuhan. Naundok le waktu la bil lail wan nahar atafadak khalqi bahawa pada silih perganti malam dan siang tu atu pun la ayatin juga diberapa tanda menuju atas Tuhan bagi kau yang berakal. Dua, wow. yang tiga Wal pulki yang terjadi di laut dengan apa yang dilakukan orang. Dan pada halak awal pulki perahu, batro, kapal-kapal dulu kapal layar, pakal layar, kalau perahu, hagayo. Nah, pas kaya pakai, pakai minyak. Mengikut keadaan masalah. Wal pulki. Ha, dan Bahtera kapal perahu ha, Allati tajri Yang berlari Yang berlayar ia fil bahri Di dalam laut, ha, Bima dengan barang Bawa barang-barang Yang fa'un nasa beri manfaat ia kan manusia ha, Tengok sebab zaman dulu dia orang, orang maju duduk di patah Reduk kuk hulu darab tu jauh daripada kemajuan Kerana barang lalu litah je kok lain, lain Kuk sungai, kok laut ah tu dia Barang dagangnya mari luar-luar nanti Lalu kuk laut lah Mari singgah ah tu has sebut juga tu Itu pun lah uh, yatim juga tanda-tanda bagi menunjuk tak adanya Tuhan Haa, Tapi tak fikir biasa je lah dia buat kapal dia belayar atas air kalau tu tak boleh belayar nak buat macam mana muka kat besi yang begitu besar berat tapi boleh dia belayar buat dalam air katah darat nak tolak macam mana nak pergi macam mana ha, tu sama yang dulu kalau ni pakai engine belayar katah darat start di musim sayak oh bijak semua ni oh marah baru modern baru derah minyak sikit semua tu kita dah ke tukar belakang oh bijak tukar tu hot saw baru ni oh komolak Laju, derah Minyak sikit, orang oh Sungguh orang lain ni, tu yang kita selindung Tuhan tu, dia bijak orang lain Orang tu, orang yang dia bijak Tak, tak khabar Bijak Tuhan, tak khabar ha, Sebab tu fikiran kita dah jadi terhijab Terdini, dia tersekat Dengan manusia Dia tersekat dengan sabak tu kita tak nampak Tuhan tu, kena buka suku Pula Habis tu rekafir berjaga Kata bijak tu bijak ni Tapi tak pergi pada Tuhan alam nombor Kita ramuk minggi Apa nak pergi tu pun ada tinggi rendah lah tu Ada lambat ada cepat tu Habis tu orang ahli sofi Orang arif dia senantiasa Tengok gapa bah nampak Tuhan. tu Tengok tu 24 je Kita tak payah dia kata Kadang-kadang hukum kata sesak Walau yang kecep betul Yang kecep atas hakikat Dia ada punya rasa dia punya pandang dia nak lah tu. Tengok gapo dia Sampai pada Tuhan. Tua hakiki. Ni. Kita dah tak majak ya lah. Haa, tak tu kemajak, lah. Tak gii kenu. Aduk ha, kita ni maju. Kita kena hadindek, kena hijab Tak sapak Tuhan. Aduk ha, du dah tengok tu kemajak, ya. Nah, yuk kita renung gitu sahmlu. Ah, kita tak sapak. Tengok kapal besar Allah Beribu-ribu orang dok dalam barang lagi Allah Ketung besar-besar dia isi lah perut lah Eh Haa Kita kata Anak sungguh Hmm Tengok siapa pulak dah Dia mahu buat kapal besar Hmm Siapa beribu-ribu Beribu-ribu kaki Beribu-ribu mat Panjangnya Siapa jadi kebun boleh buat Hoi Haa Makan angin entah tu tak tahulah Ada ni Rumah tewa Ada macam-macam Dalam Allah dengan oh po a ogelo ni dia eh bijak sungguh eh ha eh dia eh apa kata eh tu tak sapa <t success> tak sapa ha tu kata hati kita tak sapa ni kata kalau mengaji tak sapa apa murah Tapa, tak apa tak sampah tak sampai kepada hadra Allah berangi pun yang oh, selindung dengan ah ha, sabak sahabat saja selindung dengan makhluk ha kita kena wijah pakai Lepas tu di masuk cerita pulak lahir kapal terbang Haa cuba tengok besi Badan dia tu berat dah Badan dia tu berat dah Hmm tu dia tengok Nampak pasal ni Dia melayat dah. Nampak ada pasal saibu tangan Nampak lu Dia lah tuan ke Oh Dua tiga buah pas. Empat lima buah bas Teluh lah perut dia Haa nah, nah. Empat lima utih kereta kosong tu dah perut dia Sapa beratus-ratus hapib ribu Pah tu bagai lagi oh ha. berapa ributan ikol doklah perut dia dia naik chung ha tu dia dia naik chung <coughs> ha deh deh deh ah lepas dia turun pula segak segak serung tak ada gedung ha tidak ha, tu beratlah eh bejak siapa ha, bejak ah bejak sungguh siapa bejak Tukar tu ke lah tu lebih jauh ni buat buat teh mana ni? Ah oh, buat teh Inggris, ah ha, England. Oh bijak sungguh dia. ni buat teh Jepun. Oh bijak sungguh Jepun. Jadi tak ada tu hekikembung. Ah, jadi kita tidak selindung tu. Jika kita gunggik tu hek, ha, tak ada boleh kakiyo. Balik-balik makluk kakiyo. Jadi ha, banyak orang tu cepat sampai hatinya kepada Tuhan yang hati ha, ni. Ah, nak malak deh. Ah tu kita kena buka lah tu. Ah ha, itulah Allah Taala kata tengok perahu kapal yang berlari berlayar pada laut disebut laut ni tu oh, Masa tu air keruh kapal tu betak ada lagi Nah ha, Bima yanfa'un naasa barang yang bermanfaat kepada manusia wa maha buat pada tu tiga yang keempat wa ma anzalallahu minas sama'i mimma dan sesungguhnya pada dan barang yang telah menurunkannya oleh Allah dari langit gapo barang yang nurun Allah dari langit mimma bayar pada daman daripada air hujan tak kala menurun ia ke bawah fa ahya bihil ardh maka menghidup ia Allah dengan sebabnya sebab na sebab air itu akan bumi Apa makna Menghidupkan bumi Dengan bahawa Allah membuat tumbuhkan tumbuh-tumbuhan Pada bumi itu Panggil bumi itu Hidup Ba'damau Tihar Kemudian Daripada matinya Bumi ini Kering kontang Tengok dia kemarah ke? Bumi kering kontang Sampai ketanaman Yang ada di atasnya Rupuk rapai Semua Kering kontang Panggil bumi mati Bila bumi Tidak ada tumbuhan Panggil bumi mati Bumi yang kering kontang Haa Bahasa kapa kata Si kotak Mana kata Tuhan Menurunkan hujah Pagi tu juga Hijah Ha Yang paling menghidup Dengan yang bumi Selepas daripada matinya bumi Itu apa tu Ha Lakah lagi La ayatil ya qawmi Ya'filun juga wabat fiha fi ha Minkul lidah Basin Dem hambur ia Atas pada jemlah ha, dia tu ahya bila allah dan menghambur ia Allah padanya pada ar, pada bumi dari setiap binatang. Tengok bila hujat tu segera pokok tanemeh dan tanah binatang-binatang pun ya belajar teh ni kot tu Semua tu lah ayat ilmu kami yang dilul. Malagi wadus ribir pada kelkis sama wa melakoru bawa sa pada mengubah pada apabila tu tasri firia pada meniupkan angin angin cuba tengok kau pucu daripada aa, barat kepada aa, kepada timur dia panggil angin barat dengan permusim ni mari balik jatuh Oh owa lah, angin mari balik ni gap balik barat ni ha kadang-kadang mari dengan bentuk ribut ha nah siapa meruntuhkan bangunan ha tu dia menumbangkan pokok-pokok kayu Nah, Tu angin mari sebelah balik barat Pihak jatuh nah, Ada angin sebelah balik apa Balik naik Menuju lagi kepada no. Dia panggil angin timur Nah, uh, Angin selatan Mari sebelah balik hulu Mudik hujung kepada hilik nah, Mari sebelah hilik Kita panggil apa dia tu uh, Utara uh, Utara uh, Tu dia macam-macam Tenggara panggil Ha tu orang panggil sekali angin bertiup ke hulu ke hilir jatuh. Itu sendiri dia kata angin dak gi. Ai semua tola ayat liqaumi yakilun. Nah ayat itu semua. Lagi wasaha bil musakhkhari bainas sama'i Dan awan. Dan awan yang di yang di asamusakhkhar ya makna yang, di, yang ditiup Aa, yang dilayan dia melayankan antara langit dan bumi. Betengok awak dek melayan, dek melayan, melayan antara langit dan bumi. Awan dek. Aa, semua tu lah ayat di lek Tu dia tu Hok bahasa tu hegoya. <coughs> sebab itulah orang tak mengaku adanya Tuhan. Orang tak mengaku esanya Tuhan syirik dengan Tuhan Agak Tuhan akan mengerti nak dia karak Nak tidak pelepas kata Allah tak tahu tak Dali penuh tubuh Hmm Sekeliling kelala kita ada dali Bawahkan diri kita sendiri itu dali dah Haa Lepas tu dikeliling kelala kita bawah atas kiri kanan yang belakang depan Dali menunjuk ada Tuhan Data-data tak percaya adanya ah ha, ata pung ada Tuhan Semua lain pada Tuhan hmm jala juga ha, alhamdulillah kita orang mukmin kita pegi Tuhan Esa dan kita ibadat hanya kepada Tuhan yang Esa juga cuma kerana ya kita tu duk cemas sikit dah kita ibadat tidak ibadat pada lain pada Allah tapi kerana dia dia, dia cemas sikit ada de kerana tu kerana ya beliau kerana yang sebut Mullah ha kerana tu kita kena bekti makan masa sikitlah tu tu Nah, ada perkara kufur Tu pakai di disembah lagi dah Ibadat kepada lain Kalau dah, kita dah nah, Alhamdulillah kita yang mukmin ni Tuhan buka hati kita Tuhan buka dada kita We percaya kata dia je Tuhan tidak yang lain nah, Ibadat pun kepada dia So habis terik tak ibadat Malah gitu yang nafsu nah, nah, Malah je nak semayak Malah nak posok dan pulaknya nafsu kita perintah kepada kerja deraka. Itu je kita ni. Bukan kata betul-betul pada orang lain. Tak. tu ya salah dengan mukmin sahabat itu harus diampun. Haa maulak. Ini ha, kelebihan kita dengan mukmin deh Bila kita tukar kita betul semula ke? Allah, mari selalulah kelebihan lagi dia. Ha, kemudian sampai di sini. Ha, kata, kata syarah kita pula. Wahabul Alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam,